أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع رايتا السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة تراجب على أكالب العلم يتحرى ما سلك أخوه سلك رادي أما والصحابة وأتباعهم الإحسان وترشق الله يتفاب السنة والحكم بما قال الله عليه اول معنى ما اقيده ان لفظه ان لفظ كل ما على غرضه وتاملات مؤولين لعلهم محليين ومن الغالين ثم كان ذلك ايليا او يهونيا او خاريديا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا زاهل أبريباد الله جل شانه إدانسي وصلاة السلام نبوستي الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجة أزيشني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون وفيك وفرويات بويتس الله اسنس قنبوك بيازنش نمويت اميراتي وسنكوفلاء مسلماني Allah tebareku ta'ala molimo da nas učni od oni koji ga seboj istinskom bogoboyazom što koji će umrijeti samo pravi muslimani. Molimo ga subhanu wa ta'ala da ga sretnemo a da on sanama bude zadovolen. Vzalahu tebareku ta'ala pomoči večeras počinjemu sa poglavljem ili sa knigom Kitabu As-Sala ili poglavlje o namazu. Izdela qalugu al mara min adilati l-hikam od hafizah ibn hajara rahmatullahi rahmetullahi alih. Prvo poglavlje, odnosno prva stvar ili pod poglavlje. Uh, koji je spomenuo i Hadis, o kojima je govorio Hafiz ibn Hajar. Alehi, jeste poglavlje, uh, jesu hadisi koji govori o namaskim, o namanskim vremenima. Međutim, prije nego što počnemo govoriti o namanskim vremenima i s obzirom da je ovo jedno, uh, tako da kažem, poglavlje koje nije teško, nema znači puno razilaženja oko, uh, oko njega, znači neću puno naširoko govoriti da kažem u osnovi o times alama nego ćemo odma večeras krenuti na uh, komentara hadisa a ukratko ćemo prije svega naći reči o onim hadisima koji ćemo o kojima ćemo govoriti namaz jezički sala znači šta znači dova uznišen je allah te barek ve taala kaže i salli i pomoli se za njih znači misli se znači dova Radovi za nekog, <coughs> da mu Allah tebareku ta'ala dadne je hayr i baričar. Međutim terminološki namaz znači ibadet koji sadrži riječi i dijela. Ibadet koji sadrži ništa? i dijela koja počinju sa tekbirom, a završavaju završava sa namazom. Završavaju sa namazom. <coughs> Naravno, veliki je broj hadisa, jajeta koji govore o važnosti bitnosti namaza. Međutim, stvari koje islamske učinjaci spominju jeste da je namaz, ibadet koji je propisan gdje? Na nebu. Znači na mi'rađu, odnosno prilikom mi'rađa i bez ikakvog posrednika. Znači direktno znači, oduzvišenog Allaha po saliku sallallahu alaihi wa sallam i kao što je došlo e uh, znači u predajama da je isprav, ispravno je mišljenje da je to bilo tri godine da je to bilo 3 godine prije hidjrej. Šta je u redu? A? Da bilo tri godine, znači tri godine prije hidjrej propisani namaz. Međutim te tri godine prije hidjrej namaz, ili da kažemo broj rekata nije bio isti kao poslije hidjrej. Naci Allahu posaljni ka alejhi salatu vesselam je sve namaze klanjao dva rekata, osim akšama, osim akšama. Pa kada je učinio hijjuru, znači povećano je, znači podne i kindija i jaceja su povećani na četiri rekata, samo je sabah ostao na dva rekata i također je ostao namaz Musafjara dva rekata. O tome ćemo govoriti, znači doće poznati hadisa Iše radijallahu tala anjaha, znači kada budemo govorili o, o namazu, o namazu putnika, o namazu putnika. E, ono što je bitno, znači kada govorimo o namazkim vremenima, znači zašto? učenjaci prije nego što govore o samom namazu i o kakvoći namaza, znači govore o namaskim vremenima. Zato što je namansko vrijeme i sebeb i šart. Znači oni i sebeb i šart. I prethodno smo govorili o znači, ovim nekim terminima, mada su ovi termini na neki način više usulski. Znači o njima govori učenjaci u suli i fikha. Znači šta znači šart, šta znači rukn i tako dalje, šta znači sebeb. Znači šta znači sebeb ili sebeb lilvu džup? Znači da je nešto uzrok obaveznosti. Znači kada dođe taj sebeb, određena stvar postaje šta? Obavezna. Pa tako, na primjer, znači u 10 sati, u dane sati, je jeste obavezan da klanjati podne ili klanjati kindiju? Znači kažemo da u jednom danu da je čovjek obavezno klanjati pet, pet namaza. Međutim, može li doći čovjek ujutru kad se probudi, I da kaže sad ću podne poodne i kindiju, akšam i aciju. Ne može. Zašto? Zato što nije dušao sebeb obaveznosti. Šta je sebeb obaveznosti? Šta je sebe obaveznosti? Namasko vrijeme. I zato pogledajte. Znači, postavlja se jedno pitanje. Znači, učinjaci kažu, dali li emar jak tadivu džub? Obratite sad pažnje. Ovo sad malo filozofija islamskog prava. Neki je tako nazivaju. Da li naredba povlači za sobom povlačen, e, ponavljanje? Znači, ako kažemo, ako se nešto naredi u šarijatu jednom, znači li to da se treba ta asar ponoviti više puta? Pa spominju primjer Hadža, Hađa je naredjen da se obavi i koliko je puta čovjek obavezan da učini kao u životu? Jedan put. Međutim, dobro kažu kako to da je naredjen namaz u Kur'anu i Sunnatu, međutim, ponavljamo ga i samo u jednom danu ga klanjamo koliko pet puta a osnovi kažemo da naredba ne povlači za sobom ponavljanje znači ovdje naredba vezana za uzrok Allah t'barakuje ve taala kaže aqimis salata lidulukish shamsi obavljaj namaz kada sun se bude tako i tako znači svaki put kada se pojavi to vrijeme tebi dolazi šta tebi dolazi ta naredba zato je namaz kao vrijeme sebe za vobuj kao što je šart za kao što je preduslov za obavljanje znači ne možeš ga znači od preduslova od preduslova znači preduslov i nešto što je znači što prethodi samom nečemu znači to je preduslov znači ne možeš obaviti namaz prija znači nije znači šta nije ispravno znači nije ispravno nekada bi čovjek rekao dobro redu nisam obavezan međutim mogli od sebe da poznjaš kaže ne. ne možeš od sebe ne možeš od sebe da poznjaš dobro Koliko imamo namaskih vremena? Imamo pet namaskih vremena. Još prilike da kažemo, u većini slučajeva učenjani su složni kada su u pitanju namaska vremena. Ma da post određena razilaženja koje ćemo, ko ćemo biti. Dobro. Kada je na primjeru pitanju sabah namaz. Kada je početak, kada je kraj vremena? Jer svako namasko vrijeme znači ima svoj početak, ima svoj šta? Ima svoj kraj. Početak sabah namaza je kada načinje nastupanje zore, ili da kažemo preciznije, znači neki kažu nastupanje druge zore, znači to jest da misli se istini znači misli se prave zore, nelažne zore. Od druge zore, to jest je prave zore, pa sve izlaska, izlaska sunca, to je vrijeme šta? To je vrijeme sabah, to je vrijeme sabah namaza. To je vrijeme sabah namaza. I ovdje ćemo vidjeti, ovdje imamo razilaženje kod učenjaka kada je bolje da se klanja. Učenjaci Hanefijskog mezheba kažu da je bolje da se klanja pred kraj vremena. Da se klanja pred kraj vremena. I zato, znači, to su rekli na osnovu hadisa i određenih predaja. Međutim, znači, Džumhur uzima u obzir te hadise, međutim, tomači na drugačiji način. Međutim, većina islamske učenjaka je na stanovištu da je sabah pohvalno da se klanja kada, U prvom, u prvom vremenu. Ma da nema sumnje, znači ako se, kao što je slučaj kod nas, znači ako se klanja u džematu, znači naravno da se daje prednost, znači da se daje prednost džematu. jelo u redu? Znači to je jedna sva. Dobro. Podne namaz, isto tako ima početak, isto ima kraj. Kada je početak podne podne namaza? Početak podne namaza, znači da kažemo, možemo izračunati u satima. Obrate pažnju. Znači, početak podnje namaza možemo izračunati lahko u satima. Kako? Hm? Dobro, po suncu. Po suncu to znamo, ali kako po satima možete izračunati? Znači, kada počinje dan? Izlaskom sunca. Obratite pažnju. Znači, noć počinje zalaskom sunca i završava nastupanjem zore. To je definicija noći. Međutim, dan počinje kada izlaskom sunca i završava zalaskom sunca. Znači, ne počinje dan sa nastupanjem zore, je li u redu? I zato, ako uzmemo vrijeme od izlaska sunca pa do zalaska sunca i podijelimo na dva, prepolovimo, znači, tada znači, dobivamo, znači, tada to je vrijeme kada je sunce u zenitu ili na sredini neba i znači, to je tada, tada nasupa povodnje, nema se. S druge strane... Nači kao što je došlo sunnet Allahov poslanika aleyhi salatu vesselam jeste nači kada sunce bude na sredini neba. Nači pazite, znači sunce kada je na sredini neba, znači ako imamo na primjer ovu olovku i nači sunca koji ide, da kažem sa istoka, znači gdje će biti sjena toga? Nači biće na drugoj strani. I sve što sunce ide bliže sredini neba, znači ta sjenka postaje bliža čemu? Nači samom predmetu. Ono momenta kada ne snitjesjenke i kada se čim se s druge strane pojavi znači znači sunce bude gore čim se pojavi ovde malo sjene ha odmaenasu pro vrijeme podne podne namaza i ono traje znači od tog momenta pa sedok sedok sjena ne kesari ne bude koliko je sama ta stvar jel u redu? to je vrijeme podne podne namaza znači ako se uz one što Naci, što je približje 25 cm. Naci, kada je, znači kada sjena tog prometa bude je tolika, znači tada, znači to je vrijeme podne, podni namaz. I satim završava podni namaz. I ogromna većina učenjaka je na tom stanovištu. Naci, to je mišljenje džumhura ulame, znači mišljenje Šafija, mišljenje Hanbelija, mišljenje Malikija i također prihvaćeno mišljenje Hanafijsko mezebu. Hanafijsko mezebu Poodnije traje malo, malo više. Kod njih poodnije traje dok sjena nekog predmeta ne bude dva puta koliko je taj predmet. I to je rivajt od imama Ebu Hanife, međutim fetva se u mezhebu izdaje po mišljenju Džumhura. I tako je danas rad. Znači ono što danas vidite u vakitijama, znači to je nastupa vreme po Džumhuru i po ovo mišljenje, to je u stvari mišljenje Ebu Jusfa i Muhammeda. Međutim na nekim aplikacijama na telefonima možete naći vrijeme na stupanje i kindije kod Hanefi. Znači kod Hanefija. Znači tu je, znači da kažemo podne traje, podne traje više, podne traje više, ma da, znači kažemo, znači džum hur i to je prihvaćeno. Znači od, znači od kada je sunce na sredini neba pa onog malo kada se pojavi, znači tome dodaš, znači sjenu tog predmeta, to je vrijeme podne namaza. I satin završava podne namaza i odmah nastupa koji namaz, odmah nastupa ikindija, odmah nastupa ikindija, ikindija traje od tada na znači česim kod je Buharife što za kod njega traje kada kada se na neki predmeta bude dva puta koliko je taj predmet jelu u redu i i kin diatre do do do zalaska sunca znači to je vrijeme znači to je vrijeme i kin di znači od znači nasupanja kin di pa do zalaska sunca do nasupanja znači to je vrijeme to je vrijeme kin di namaza s tim što kin di usari sama dakaj znači podne namaz Naci pohvalno je da se klanja kod večine učeniaka, znači da kažemo skoro kod svi pohvalno da se klanja na početku vremena. Na početku vremena osim u jednom slučaju to će doći kada je velika vrelina, kad je istina. Naci tad je pohvalno da se odgodi da se klanja skoro pred ikindiju. Naci da kažemo skoro da se spoji. Međutim to spajanje se naziva se džem asuri. Ne bukvalno spajanje, nego znači da od, da klanjaš podne pred ona isticanje vremena, a i ikindiju na nasupanje vremena. Učinjaci kažu da to po najprije radi džamata, znači da tada ljudi u džamatu dođu i klanjaju i podne i ikindiju kada da, po velikoj veručini da ne dolaze. Dobro, ikindija, znači, reksimo kad je počeka, početa, kada je kraj. Međutim, ikindija ima vrijeme kada je pohvalno i vrijeme kada je pokuđeno da se klanja, jelo u redu. Znači, ovo što smo rekli, Početak i kraj Kindije, znači to je početak i kraj. Jučenjaci kada kažu kraj i Kindije kažu kraj dozvoljenosti. Mada ima vrijeme kada je pohvalno da u njemu klanjaš, to jeste da ne pređeš, znači mimo tog vremena. Jel u redu? Znači to, se, to je došlo u hadisima iz firaru šems. Znači a to je sve dok je sunce, znači jedno tumačenje, znači sve sunce, znači da ne pustiš da sunce oslabi. Nači isfiraru shams, nači bukvalan prijevod možda negdje ćete naći da sunce požuti. Nači misli se jedno tumačenje je kada sunce počne da zalazi, nači kada je sunce na zapadu i zalazi tako da normalno u njega možeš gledati. Bez da ono zashkiliješ kada ga pogledaš. Jel'o u redu? Nači sunce kada je posekindi odma, nači potreban da malo, nači ne možeš u njega sad gledat ovako. Mađutim kada je pred akşam, nači možeš normalno da gledaš bez da udi da škodi tvom, znači da, da smeta tvom pogledu. Znači predakşam, znači to vrijeme, znači tada da je pokuđeno da ostaviš. Čak od jednog broja ulame, znači haram. Da ostaviš ikindiju predakşam da, da klanjaš. Zašto? Zato što je došlo u hadisima v sahihu da Allahu poslaniku Aleyhi Salatu Vesselam odgane janiki do predakşam kaenje tilke salatul munafiqin. To je na manzil Semira. Pa većina učenjaka je na stanuvišta je do tada pokuđano pokuđeno redu. međutim, jedan broj ulemeni kaže da je haram. Zašto? Zato što kažu da Allah, tabariki wa ta'ala, da postanik, sallallahu aleyhi wa sallam, ovdje to oporedi sa s Sa licemjerima. Što kaže da je to svojstvo licemjera, njihovo djelo, njihovo sobina i nema sumnje da u to, znači u to da je poređenje sa njima, da je to e, poređenje sa grijehom što je haram. Dobro. I onda sa zalaskom sunca, Nastupa šta? Nastupa akšem. Nastupa akšem. I do kada akšem traje, akšem traje se ne nestane crvenilo na nebu, el humre. I to je mišljenje ogromnog broja učenjaka. Prenosi iz broja znači da je to bjelilo dok ne nestane. Međutim, ispravno je, znači dok god ima crvenilo na horizontu, znači da je dotada šta? Vrijeme akšem. Kada nestane crvenilo na horizontu, znači tada je šta? I presto je akšam i nastupila je jacija. Znači to je vrijeme akšam, akšam namaza. I to je opet da kažem mišljenje ogromnog broja učenjaka, skoro da je koncenzus. Osim što se prenosi po jednom uh, mišljenju kod imama šafije da akšam ima samo jedno vrijeme. Da je to bukvalno kad nastupi vrijeme koliko možeš uzeti abdest i klanja tri rekata. Kažem samo je to vrijeme akšam namaza. Znači to je mišljenje u šafijskom, u šafijskom mezabu. I koliko se sjećam, znači to je Ebu suđa u svom uhtesaru ukhtasar uspomenu. Dobro. E, međutim slučaj znači složni da je pohvalno da se akšam kanja odma prilikom nastupanja, prilikom nastupanja vremena kao što će doći, znači kao što će doći hadis kojeg spomeno Hafiz se Allah, ta musallallahu tebaraka ve teala smoli. Yunda kada nastane na nebu, znači tada nestaje, nastupa jacija. Nastupa yaciena mas. Koja traje dokle? Dokad traje yacija? Dozore. Eu do pola noite. São polo. No sábado. Que é sábado? Que do pola noite. Só tem cada sábado, só tem do pola noite. Hã? Avisa aqui do sábado. Ya, sem re. Para os machos. Salins. Na cena onde enyaka, na cena onde enyaka, é da yazia iz kao što je u slučaju ikindije, da vrijeme dozvoljenosti, da traje do kada, do sabaha. To je mišljenje sa četiri mezheba. Jo, dobroj šeikhu l-slam ibn Taymiyyah, rahmatullahi aleyhi također. Svi što, s što kažu, da posle pola noci da je to, na čisto kao u slučaju ikindije. Znači to se zove vaktu darure, vrijeme, nužde. Šta kažu vrijeme, nužde, Znači, kažu ako bi u tom, da kažem vremenu se, na primjer, žena očistila od hajza, obavezna je da klanja taj namaz. Ili se desilo, na primjer, da je nevijenik prihvatio Islam, zateko ga je to vrijeme i obavezan da klanja. Ili se, kaže, odesilo se čovjek koji izgubio razum, došo sebi u tom vremenu i tako dalje. Mada, jedan broj učenjaka kaže da je vrijeme jacije do polanoći. Da je vrijeme jacije do polanoći. Ovo je mišljenje kada u pitanju stari aulema, Znači, ovaj mište ne nogr broje šafia. Znači, mište ne nogr broje šafia. I od svremni učenja, kaj odabro, znači jedan broje učenja. Znači, ovaj se sreče, odabro je šehe Huseymin, a odab, odabir šehe Huseymina, i misli takođe je šehe Albani, r.a. Na oslo hadiši s abdullahi bin Amra, usahih imama muslima, kaj je nam doči. A to je da je, bukvalno zadnje vrijeme je cije, znači šta? Pola noč. Što znači, za računaš od, od od, od kada izrač pa do nastupanje zore kada sati je pola znači do je do tada i zato u svakom slučaju znači vjernik treba da vodi računa da posle pola noći znači da posle pola noći naklanja da posle pola noći znači na odgađa da tako kaže. s tim što su učenjaci složni kada u pitanju jacija da je bolje da se odgodi znači da je bolje da se odgodi znači osim normalno u džamatu ako se džamatu klanja na početku vremena bolje da klanjaš šta u džamatu međutim ako bi se desilo da ljudi izađu da su na putu I hoće, na primer, da kažemo, da su sad izašli negde, da kažem na izlet u šumu su negde, i tu su u džamatu, i neće im biti poteškoća, pohvalno je da odgode. Pohvalno je odgode dokoliko veliki broj čenjaka, i to je kod Hanefe, e, Hanbelija, kažu da odgodi terčinu noć. da za računa kako se računa noć, da izračuna prvu terčinu. I odmah da znate način kako će da računati zadnju terčinu. Znači, opet ponavljam, noć se kako računa? Od... Od akšama pa do zore. Znači, brate, pažnje, ne do izlazga sunca, nego, nego do zore. I kažu da je pohvalno u tom slučaju da šta? Da odgodiš do trećine. Ili da kažemo malo više od trećine, neprecizno. Međutim, ne da ode većina noći. Ne da prođe pola, ne da prođe pola noći. Znači, ovo je prilike šta? Znači, vezano za namanska vremena. E sad, brate, pažnju, o tome će doći govor. Znači, postoje još pitanja i mesela koje su bitne i koje su vezane za namaska vremena. Od toga je, na primjer, namaska vremena u kojima je pokuđeno da se klanja. Znači, doće to također i to ćete, na to ćete najinjići. Na primjer, da se kaže postoje određena vremena u kojima je pokuđano da se klanja. Znači, kao što je, na primjer, kada se klanja i Kindija, pa sve do zalazka sunca. Ovo navodim, primjer. Znači, tada je pokuđeno da se klanja. Jel u redu. Međutim, Ovo spominjem samo kao primjer, brate pažnju. Znači, kad se klanja farzik Indije, pa se do zalazka sunca, tada je pokuđeno da se klanja. Međutim, šta da se klanja? Da se klanja na fila. Evo jedna stvar. Međutim, koja na fila? Je li svaka na fila, opšta na fila? Ili da kažemo, je li samo opšta na fila ili svaki vid na fili? Jer na file mogu biti dvije vrste. Je li više vrsta? Može biti opšta na fila? Može biti na fila koja ima povod ili razlog. Kao što je, na primjer, tahijatul masjid. I zato se postavlja pitanje kada uđeš, na primjer, u masjid, poslije i kindije, da li ćeš klenjati dva rekete ili nećeš. Veliki broj učenjaka ne, kažu nećeš klenjati. Zašto? Zato što je to vrijeme koje je pokuđeno. Jer ovdje na jedan način imamo došlo je do ta'aruda. Neću reći kontradiktornosti, nego do suprotnosti. Sa jedne strane imamo hadise koji zabranjuju, s druge strane imamo hadise koji naređuju. Jel ured? Znači imate hadise gdje Boži poslanik sallallahu aleyhi wa zabranio da su određeni vremeni maklanja. I to je, na primer šta? Postoji kindje. Znači, normalno da je da znate da neko ne pomisli. Znači, ja se sjećam, vrlo se desilo. Bio sam iz pređamije i čovjek e čekaj kako kažeo nisam klanjao i Kindi kaže čekam da da zađe sunce. Pomješ ja to reklaješ Kindi kaže pa pokuđeno je sada klanjati. Da znači čovjek misli da nećemo ni fars klanjati. Jeloredu znači, da će da zađe sunce. Da znači koliko smo potrebi za znanjem da nas Allah te barekutaala poduči. Znači ne u tom slučaju znači čovjek ako ufati znači jedan rekat u vremenu smatra se sada ufatio da ufatio se. I sad ovde isto doč znači čita rekat sa drugom seđdom, ili sa rukuom, ili samo sa Allahu akbar. Znači tekbirom tu, tu kod učenjaka postoji, postoji govor. Međutim, ova zabranjeno se odnosi na, na filu, prije svega. I zato imamo hadise u kojima je zabran. Zdruge stran imamo opet hadise u kojima se naređuje. Šta se naređuje? Da li se naređuje u tom vremenu da klanjaš? Ne. Ka, nego je došlo, usari stvari pogledam što sam se izrazilo, možda kada se rekao naređuje, da se dozvoljava. Znači, ili može, možemo reći da se naređuje, a ne u smislu obavezi. E, kada neko vas uđe u msćid, neka ne se ne dok ne klanja dva rekata. E sada imamo ovdje, znači hadise koji zabranjuju i hadise koji šta? Naređuju. I zato, na primjer, dođeš, uđeš u msćid, desi se i hoćeš da klanjaš dva rekata. Ti znaš, na primjer, za hadis, ti znaš za hadis koji kada neko uđe u msćid, Neka klanja dva rekata. I ti dođeš i saneš da klanjaš i dođe ti čovjek kaže ne moj klanjati. Što ne moj klanjati? Pa kaže imaju hadisu u kojima se govori šta? O pokuđenosti. Drugi put dođeš, uđeš i sjedneš. Dođe drugi i kaže ustani klanjaj. Zašto? Zato što ima hadis koji šta? Kažu da klanjaš. Znači kako će šta da postupiti? Znači neki spominju da je ovo ovaj bio uzrok da Ibn Hazm krene da traži iznanje. Da jednom šo umestit, je jednom ušao u mjeseci i rekao mu čovjek i sijeo, jo, vam rekao, ustani, klanjaj. On ustao i klanjio dva rekata. Drugi put ušao u to vremenu i klanjio dva rekata, rekao mu što klanjaš? Znači, kod Malikija nema. Znači, kod Malikija isto ako kod Hanifija. Pa rekao vam, jednom rekao, klanjaj, drugi put mi rekao, ne klanjaj, sad ću, ali kaže, ja naučiti pa da vidim trebam klanjati ili ne trebam je počeo učiti dok nije postao veliki, dok nije postao veliki, ali Allah najbolje zna, znači spominje se ova predaja, spominje se još neke druge predaje i slične i tako dalje. Uglavnom, znači oni učenjaci koji kažu da nećeš klanjeti, oni daju prednost hadisima u kojima se govori o čemu? O zabrani. Mađutim drugi učenjaci kažu, da znači ovi hadisi imaju specifičnost, a to je, znači da imaju povod. Znači kada se nađe taj povod, يزل زي ستو كروغا يزل زي ستو كروغا زبرن اي مجوتي موتميچمو اوتميچمو غوورتي добро prvi hadis kojeg spomenu ovdje hafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi istada kajo ana abdullah ibn amr kajo يوم مسلم الله بن عمرو كان يجريمه بعده النمازاي كاجا عندما شمس بده نسر وكان ظل الرجل كطوله اي سدق سنا شوفي كانه كل كنيغوا بسين. يل другим речма كازن كو صوченяци في كان كاجو سدق سنا неког предмета не بده koliko je taj predmet. اي كاجا تو يمالا يحضر العصر. значи سدق не ступи на العصر A kaže, vrijeme ikindije je, je malem te sfarra šems. Vrijeme ikindije je, je sve dok sunce ne požuti. Međutim, brate pažnje, ovdje učenjaci kažu da ovaj hadis ne pojašnjava da ovaj hadis ne pojašnjava vrijeme dozvoljenosti. Nego ovo vrijeme, znači, učenjaci dijelaju vremena na više je podijelaju. Jednoj tij podijelaju je vaktul ihtijar, vaktul ihtirar ili vaktul darure. Vrijeme odabranosti. Znači, vrijeme kada je nešto Kada je odabranu je pohman da namaz klanih. A to je slučo je kindije, sedok sun se nepožuti. Wa vaktu salati l-maghrib ma lam miagrib al-shafaq. Kaže avriyeme, akšam namazaje sedok nezaje il nanestane rumenilo. Znači rumenilo na horizontu. Kaže wa vaktu salati l-iša'i ila nisfe l-leilil awsad. A kaže avriyeme, namaza je do pola srednje noće. To jeste do pola noće vrijeme opresno, vrijeme jacije, sve do pola srednje noći, sve do pola noće. Dakle, ovaj hadis, hadis o muslimu od Abdullah i Amra i Al-Asa, je dokaz onim učenjacima koji kažu da je ovo krajnje i zadnje vrijeme čega jacije. Međutim, većina učenjaka i sa četiri mezeba su na stanovištu da je ovo vrijeme, da ovo kraj odabranog vremena, nepravog vremena nego da pravo vrijeme završava tek nasupanjem nasupanjem zore i to na osnovu čega na osnovu hadisa koji msekanje da znači da e, kao što je došlo men adraka e, kao što je došlo na primjer kada u pitanju e, i kindija znači ko zatekne jedan rekat od kindije prije nego što zađešem prije što zađe sunce kaže on je zatekao on je zatekao il uhvatio ili uhvatio i kindio. kao što je došlo u drugim hadisima, znači ko, znači, klanja prije naslupanje drugog vremena, on je, znači, ufatio to vrijeme. I zato vam ovo opet ponavljam, znači, jedan broj čenjaka kaže da ne bude nepoznato, znači, da šta? Znači, da jacija završava sa pola noći. To uzimaju kao dokaz ovaj hadis. Kaže ovo vaktu subahi, a kaže vrijeme, kaže eh, vrijeme sabah namaza, min tulu -fajr. kaže od izlaska i nastupanje zore. ما لم, تطلع, ما لم تطلع الشمس لم إذا الشمس سدقني إذا جيسون سيوه يبقى كونسنزوس إسهم سكتناكا كدو رواه مسلم ينهى حاوس بن حاجر دودو من حديث بوريدة في العصر يكاجه حديث بوريدة يدوشل كدو بيتاني كندية والشمس بيضاء نقية أسون سيكاجه بيالو تأس وديه وديك دس كاجه نيجوتو لأنه كو كدو بي أبلي كدو زلزي نقية جستو Kaže, wa min hadithi abi Musa, u hadithu Ebu Musa je došlo, wa šemsu murtafi'a, a sunce je iznad. Znači, kada zalazi ono postaje šta? Znači, postaje dole, blizu horizonta, jer blizu, pogotovo, znači, kada su pitanju, znači, pustinje, znači, gdje nema, gdje nema brda, onda, znači, sunce izgleda, znači, bukvalno da može izgledati da je sunce ispred, znači, može izgledati da je sunce ispred, da je sunce ispred čovjeka. Znači, ovo ovaj je prvi je spomeno. حافظ ابن حجر. نحن تعالى حديث في سمع تيه سمع تيه حديث في سمع المسلمة ودب وقتات هذا يبقى بصانيك عليه الصلاة والسلام في ليس في النوم تفريط ليس في النوم تفريط نيه وسنوه بلاتيارانوس هذا يقول لك أنه يقول لك إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى يقول لك أنه يقول لك يقول لك أنه يقول لك Sredok ne nastupi drugo namasko, sedokne nastupi drugo namasko vrijeme. Jovan hadis kojom muslimo debo kada de do kaz učencima, znači da, znači, ide namaz, da namasko vrijeme, znači jedno završava, drugo počinje, osim u jednom slučaju, osim u kojim slučaju? osim u slučaju sabah namaza. Znači kada završi sabah neć moraš da tada nastupa Na nastupa podne. Međutim, povodnje traje sve do ikindije, ikindija traje sve do akšama, akšama traje sve do jacije, jacija traje, znači sve do sabaha, znači traje sve do zore ili traje sve do sabaha. Dobro, sljedeće hadise koje je spomenuo, Hafz ibn Hađar je želio znači, da spomenuje kada se, kada je pohvalno da se klanja, odnosno kada, kako je bila poslanikova sallallahu alaihi wa sallam praksa, kada je u pitanju klanjanje i obavljanje namaza. قالوا عن أبي برزة الأسلمي كان عن سدب برزة الأسلمي دركوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجو أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية قالوا الله صلى الله عليه وسلم يقلنيوا يكنديو أيداً أدناس بسوراتيو إلى رحله سوية كوش ونكيم برد ما يدوشل ده توبيلو مست قبا ili u drugim dijelovima Medine. Znači, podaleko. Znači, ne tako, ne tako blizu. Kaže, klanjali bi, znači, sa Allahom i poslanikom, upo... kaže, ovo šem su haje, a sunce bi još bilo živo jako. Znači, ono da kažemo kao, bukvalno kao, kada je tek nas upla i kindija. Znači, šta sa ovim hoće da se kaže? Hoće da se kaže da je Boži poslanik, a.s.a. i kindiju uklanju u prvom vremenu. I zato ono što je pohvalno, kada u pitanju Kindija jesna da se kranja u prvom vremenu. I to je bila praksa Allahovog Pasanika sallallahu alaihi wasallam kao što vidimo iz ovog hadisa. وَكَانَ يَسْتَحِبْ أَنْ يُؤَخِّرَ لَعِشَاءَ a kaže volio je da odgodi jaciju. Znači Allahovog Pasanika alaihi salatu wasallam, znači bila mu je praksa da odgodi, da odgodi jaciju. Znači šta? Znači pošto je teda Medina bila mala, znači ne velika kao sada, znači kuće su bile su blizu, znači bile da kažem buk bukvalno kao jedna mahala, u drugim predajama je došlo i to ćemo citirat, znači kada bi, kada bi se, e, ako bi vidio da su se okupili, klanio bi odmah, ako bi vidio da se nisu okupili, onda bi odgodio, onda bi odgodio Jaciju malo kasnije. Međutim, učenjaci kažu, ako se, znači, Jaciju je znači u džamatu na početku vremena, znači to je bolje, je fdalnije, znači nego da se, nego da se odgodi, nego da se odgodi. Mađutim ako bi čovjek imao opravdanje, pa klanja u kući, onda mu je bolje je šta, onda mu je bolje da odgodi. Ili na primer, žena, znači da odgodi osim u slučaju da se na boji da će biti zauzeta pa da će to odasti, znači da klanja kasnije da je prođe da uđe u vrijeme koje je pokuđeno ili koje je haram i tako dalje. Dobro, kaže: "وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها." A kanje preziruje spavanje prije nje. Znači prije čega? prijaci. Dači Allahu poslanik alayhi salatu vesselam nije volio spavanje prije jeci namaza, to jest da posle akšama. Dači zašto? Zato što to može biti uzrok, znači da čovjek da čovjek prespava jaciju u džamatu, ili se probudi i ne bude voljan i tako dalje. I znači pogotovo uh, da kažem po najviše radi radi toga da nekrani jeciju u džamatu. Kaže vol uh, hadis ba'andha ikan je priču Jel da kažemo sjelo poslije toga, poslije jacije. Znači, znači nije volio Allahu posanika alaihissalatu wasalam da sjeli i poslije, da sjeli i poslije jacije. I obratite pažnju na ovu, na ovu stvar. Ovo mi su učenjaci govorili, mada mi ponajviše kada, jeli, kada tumačimo ovo djelo, znači držimo se, znači pravnih ili fikskih aspekata ovih hadisa. Mada često puta ovako dođe korist, da kažem kao što sam pretvrno ukazivao koje odgojno karaktera, znači koja od koristi i tako dalje, a to je da su učenjaci govorili o sjeljenju poslije, o sjeljenju poslije jacije. Da kažemo sjedenju sjeljenju jacije. Pa su rekli da nije pokuđeno ukoliko u stvarima hajera. Naprimer, desi se čovjeku dođu u gosti, pa ostane radi gosti ili radi traženje znanja ili radi ponavljanje znanja ili da čovjek provede u hajiru sa svojom porodicom i tako dalje. Međutim, sve mimo toga, znači mimo toga stvari su pokuđene ili čak mogu da odvedu i da budu u haram. Ukoliko će uzrokovati haram, da kažem pogotovo ako su u haramu. I zato, na primjer, jedan broj čunjaka je spomenuo, je to, da kažemo sjeljenje. Pa je spomenuo svaki vid, ako čovjek zna za sebe, misli da ovo da spominje, govoriš i bit Baraz, rahmatullahi rih, kaže, taman da ostaneš po noći, da učiš ili pa makar da, klanje, da učiš Kur'an, Ako će to biti uzrok da ne klanjaš sabah u jemaatu, kažu tajs je far haram. Znaci ako će to uzrokovati da ostaviš sabah u onda je to da kažemo haram ili da kažemo u najmenju ruku da je pokuđeno. I zato čovjek znači pogotovo znači od pokuđanosti, znači i tog ostajanja do i tako dalje, što uzrokuje da čovjek znači da ne kažem da čovjek ne klanja uh, namaz u zadnjoj trećini, međutim pogotovo kada je u pitanju, pogotovo kada pitanju sabah džematu jemaatu, sabah je Alava sam radio bolji, znači afdalnije, nego da kažemo da čovjek e, bude određen dio noći, da, da bude na keamu i tako dalje. Od toga je bolje da čovjek klanja sabah, da čovjek klanja sabah e, u džematu. I zato često se postavlja pitanje, čovjek kaže, pošto se kod nas ovdje ne klanja sabah odma e, na početku vremena, onda neko hoće da klanja u zadnjoj trećini, e, u zadnjoj trećini, na primjer, da ustane noćni na namaz, jer tamo da se klanja odma u prvom vremenu, Da kažem mnogo je lakše. Na primjer, dosta ljudi, znači imaju običaj znači da ustanu pola sata prije nasupađe zore, da klanjaju vitrkanja, noćni namaz, znači prouči se ezan i onda posle toga na primjer pola sata tako u arapskim zemljama bude i kamet. Međutim kod nas je pogotovo kada je kada je ljeto to malo teže kada je e, e, znači pogot je onda malo teže. Zato zato što je vrijeme duže, pa može se desiti da posle sat Bude, bude ezan. I onda se postavlja pitanje je li bolje da ustanjem u zadnjoj trećini i klanjam u zadnjoj trećini noćni namaz i da klanjam sabah kod kuće ili da nikako ne klanjam u zadnjoj trećini a da klanjam sabah u džamatu. Šta je bolje? Bolje je da klanjam sabah u džamatu. A ako ništa, ovo što se misli u zadnjoj trećini klanjaj, znači na početku, klanjaj na početku noć jer to je također je od kijama, od noćnog namaza, međutim, znači nema vrijednost kao, Naci nema vrijednost kao za nema vrijednost kao zadnja, kao zadnja trećina. Wa Waka, ka je sa wa kana min salati al-ghada'i hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. a odlažio bi sa sabah namaza tek kada bi čovjek mogao da raspozna svog prijatelja. Jego idukas, znači džumhur, većini islamskih učenjaka, i čak jedan broj hanafija, kažu ushodno, je blizu ovme. Na primjer imam Tahavija kaže da je pohovalno da čovjek da se sabah klanja u prvom vremenu, međutim da se uči toliko dugo na sabahu da skoro ostaneš do zadnjeg, znači do do zadnjeg, do, do zadnjeg vremena. Međutim praksa Allahovog poslanika alejselatu ve selam jeste da nabi odlažio, znači znači misli se nakon što bi klanjao izikrio, znači sve dok čovjek ne bi mogao da razpozna znači onoga koji bi bio porednjega. A znači u čemu se ogleda, Ovo, ogleda Ugleda u tome zato što šta? Na znači, čutom vremenu, znači mest znači, ulice nisu bile osvijetljene, niti šta, znači niti je u džamijama bilo ona e, lampa i tako dalje. I zamislite znači, znači kad je mrkla noć, čovjek ne može da razpoznat ko je ko pored njega. Onda kada bi se toliko razdanjelo, onda bi Bože poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlazio, odlazio sa mjesta. Što ukazuje va s druge strane nešto da bi klanjao na samom početku da bi klanio na samom početku vremena. A kaže učio bi, wa kana yaqra'o bi sitina ilal mi'e. A učio bi, je ono što se može razumjeti iz ovog, znači razumije se na oba dva rekaata učio bi od 60 do 100 ajeta. Znači na sabah namazu bi se učilo koliko? Od 60 do 100 do 100 ajeta. I ovome posebno posebno znači, biti govora, znači koliko je pohvalno da se uči znači, na namazima, Znači, razlikuje se namaz od namaza i tako dalje, na nekima duže, na nekima kraće. Međutim, ovdje je opet osnova. Osnova je ovdje, kao što kaže veliki broj čunjaka, da se gleda na stanje ljudi, da se ne oteža ljudima. Znači, ne sad da namaz bude brz, međutim, s druge strane, da se ljudima ne Da se ljudima ne oteža. Znači, to je osnova na koju se na koju se se gleda. Ovaj hadis je mutfakun alihi. Znači, hadasi u buhari muslim. Sledeći hadis wa'indahuma i također u Bukhari Muslimu min hadithi Čabir, što doslo u hadisu Čabira, kaže, wala iša'a ahjana, ahjana, ha? Kaže, jaciju nekada ovako, nekada ovako. Znači, ne bi bila praksa Allahovog poslanika, alaihissalatu wassalam, da uvijek odgađa jaciju. Zašto? Iz bojaznosti da ne oteža ummetu. Iz bojaznosti da ne oteža ummetu. zato je došlo u hadisma znači, kada se ne bi bojo da će otežati svom ummetu, Znači, naredio bi ili klanio bi im jaciju ili naredio bi im klanjanje jacije kasnije. I zato se ovdje gleda znači koliko se vodi znači, računa o tom principu ili o tom, da kažemo kodeksu ili načinu, znači, olakšavanje ljudima. Gdje god može znači, da se ljudima olakša, znači, gleda znači, čovjek da olakšava ljudima. Znači, ovo normalno podrazumijeva kao što na veliku zalost razumijevaju neki pokreti ili neka politička poimanja, da kažemo i sama znači, olakšavanja koja su došla, Znači, neki je razumiju na takav način da sada tražiš, da kažem jednostavno, da sad ti tamo čeprkaš i gdje god vidiš da je neko nešto rekao, znači, ono, da kažemo, što može proći, znači, kroz istoriju, da je neko od učnjaka nešto dozvolio, kaže, izdaj potome, izdaj potome ljudima fetvo. I znači, to je to je metodologija jednog broja ljudi, znači, pokretaj savremeni, politički. Znači, vidiš neko nešto dozvolio, jela, znači, kroz istoriju stama, N znači subti je sučao, ne su bil na pogrešivi, kod nas nema nepogrešivosti. Znači kod nas je Allahu poslanik Alih salatu vesselamu pogrešimo u prenošenju objave. Učenjaci, znači ne gledamo na njih na naći kruzprismu da pogrešivosti. Znači niti klasične klasike, niti savremene, niti savremene učenjake. I zato nije čudo da je ovaj pogrešio, da je ovaj pogreši i tako dalje. Među tih ahli sunnetu vel jemat, znači ima jedan takav Na kažemo, normalan i prirodan pogled na islamske učenjake. Znači, od ashaba Allahovog poslanika alaihi salatu vasa, pod islamske učenjaka, znači, niko nije ne pogrešil. Znači, to je osnova. Niko od njih nije ne pogrešil. I mogao je da kaže na mišljenje koje je suprotno. Tako da kažemo. Znači, ashabi, sami posebi su da sa puta znali. Znači, Omer radi Allah tala anhu je okupljao, okupljao ashabe kada bi ga zadesila neka stvar i traži od njih da iznesu Znači šta znaju o toj o mesele. I ono što je čudo, znači o tome ću govoriti možda e, sad kad budemo govorili o Hazreti Ali radijelallaha tala, tala anhu, je primer, Omer radijelallaha tala anhu je okupljio ashab. I zato ovdje ovaj Omera Omer za to, zašto se toliko govori Omer je za to što Omerom hilafet traju deset godina. I u vremenu Omera je najviše osvajeno, najviše bilo osvajanja. Znači Omer radijelallaha tala anhu, čakao što šiitske knjige, Navode da što navodi Mufid u svom dijelu Iršadi i tako odad je, je kupila shame među kojima je bio i Alija. I govori je Ebu Al-Hasan, madaa ndake min al-ilm? O Ebu Al-Hasan, šta ti kod seba imaš od znanja? Da nam kažeš o toj i o toj miseli. Znači ne može se onda govoriti da je Hazreti Alija bio zapostavljen u vremenu Ebu Bekra i Omera i Znači ako ga je stavljio, da kažemo, i posebno ga isticao Hazreti Omer, Hazreti Ali, znači kako da kažemo da je Hazreti Ali je bio šta? Zapostavljen. E čak je, Omer govorio, la ištu, la li muadiletin, la eba hasana laha. Kaže, ne živio ili ne dočekuo tešku meselu u kojoj nema Ebu Hasana. U kojoj nema Hazreti Ali. Znači, ne doživio, ne dočekuo znači to vrijeme kada dođe muadila. Muadila znači teško pitanje. A kaže da u tom vremenu nema Ebu Hasana. Ebu -Hasana. Misli se na koga? na Hazreti Ali'u radijallahu ta'la anhu, ne dočekuo ja to vrijeme. To spominju, znači to se prenosi od Hazreti Omera radijallahu ta'la anhu da je govorio. I zato, znači ne gledamo kroz prizmu, znači nema nepogrišivost. I zato nije to, draga braćo, princip, nije to princip da kažemo, da čovek kaže, nije to olakšavanje. Najviše olakšo ovom ummetu ko? Allahov posanika alihi salatu wasanam. Niko nije bio milostiviji prema ovom ummetu od Allahovog posanika alihi salatu wasanam prema ljudima, ni prema griješnicima, ni prema onima koji su ni prema on niko nije bio minostiviji od Allahovog poslanika. Hoćeš da budeš minostiv prema ljudima, budi ko što je bio Allahov poslanika. I to je srednji put. Neki ljudi u srednji put u Islamu mislije da je to matematički srednji put ili geometrijski srednji put. Bukvalno tako. Znači, računaju ga metrom a znate kako, kakav je kod njih metr, kažu jedni učinjaci su rekli da je ovo obaveza, drugi su rekli da je ovo ni obaveza, mi ćemo reći odabrati da je to pohvalno. Ili neki su odabrali da je haram, drugi su rekli da nije haram, mi ćemo reći da je mekruh, nema toga. Znači potrudi se, znači da vidiš da li imaš tekst. Ako ima tekst, to je to. Ako nema tekst, to je druga stvar. Ako nema teksta, ako se mesela gradine i štihadu, to je druga stvar. Međutim, neki ljudi na takav način, Posmatraj na princip olakšavanje, to je neinspravno. To je potpuna pogrešan menheđ i metodologija i razumivanje Allahove, tabarek vata'ala, viraj. nevelku žalost na čuniji koji slijede, koji idu u to metodologiju, tako ljudima pojašnjavaju. I dolaze, da kažemo, katastrofalne fetve, gdje se ljudima dozvoljava ono što je Allah, tabarek vata'ala, zabrani, ili zabranjimo ono što je Allah, tabarek vata'ala, dozvoljava. Ako vidi još čovjeka da ne može određenu stvar da praktikuje radi svoje slabosti, nećeš mu to halaliti. Međutim, rećeš mu, znači, na neki način ćeš vidjeti može on to podnijeti, da mu se kaže od znanja ili od djela i tako dalje. Međutim, daćeš mu na najljepši način do znanja da je to zabranjeno. Čovjek hoće da se vrati Allahov i vjeri, međutim, ogriza uz i naluku. Oćeš mu reći to je dozvoljeno? Jel' ćeš mu reći ima nešto, zove samuta brak, možeš to. Znači, neki mrzabi tamo sa sobom, neć danne čovjeku do znanja, da je to zabranjeno, da je to grih. Međutim, govoriš mu na takvom udar način, znači da čovjek razumije da se izvuči iz toga. I tako da kažem i iz drugim stvarima. I zato što je Hazreti Ali govorio da je ko je faqih? Onaj koji kada govori, kada zastrašiva ljude, ne zastrašiva i toliko da ljudi ča, da izgube nadu Allahovu milost. A kada im govori o Allahovu milosti nečini, da uđu u ugre nego sredina. Naći sredina i strah i nada. I zato znači ko želi to znači neka bude kako je bio Allahu poslanik alayhi salatu wasallam. Kaže aحيانًا أحيانًا إذا رأوهم اجتمعوا عجل. Kaže ako bi video ako bi video znači da je, da su se okupili po žurio bi. Znači da su okupili ashabi po bi. وإذا راهم أبطأوا أخر اكو فيديو دا يوشني سو دشلي اون دا بي قدو والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس اكاجي سبحنا مس الله بوصليك عليه الصلاه والسلام يكرايو بغلس شو غلس يعني prvo na stupanje gales bukvalno bi mogli reci mrak kranio je po كاجه ولي مسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حينا انشق الفجر باي كاجه قرنو يتسيو كاجه كده سيزورة دا كاجه ما كده سيزورة والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا الودي سكروا دا نبي مغلدا بربوزنا يدن درغي دا الودي سكروا نبي مغلدا بربوزنا يدن درغي يودي السيسامو سونت وكرتكون انو سفادة وبيتن الله سي مراج فره وكو وكتيه يوش رمزانية درشو E, međutim ako pogledate ove hadise i pogledate u naš, našu braću Allah se smiluje i nam a njima što zastupaju ove sebenoameričke onaj vaktije teško da ove hadise teško da ove hadise mogu sprovesti u praksu na osnovu sebenoameričke vaktije ako neko može da sprovede ove hadise u praksu računajući po sebenoameričkoj vaktiji znači nekim pojasni Znači, da uzmeš, znači, da je vrijeme nastupilo, znači, po na američkoj vaktiji, i kaš kaži nastupilo u tri I e klanjaš, poslije nastupanje zore, koliko je Allaho poslanika, a.s.a. klanjao. A došlo je u predajme i koliko bi čekao Allaho poslanika, selam Mislim da došlo da bi čekao štestdeset ajeta. Je li tako nekako? Ha? Četrdeset ajeta. Pričekaj četrdeset ajeta, Pa od 60 do 100 ajeta i predaj salam i vidjet ćeš što ćeš vidjeti oko sebe. Hoće li se desiti ovako oko što je došlo u ovim hadisima da skoro da jedva možeš prepoznati jedan drugog. Znači ja mislim teško. Znači ja mislim teško. I znači učenjaci koji spominju, koji demantuju ili koji govore o nevalidnosti, znači je vakitizma i ustavljeno ove hadise. Naci i takođe da napomnim još sa druge stvari zato što e, učenjaci stariji učenjaci klasici spominju svojim ideal manije isto viđenje zore i viđenje zalaska sunca. Zalaz sunca svag zna. Među tim zoru ne zna svak. Naci zoru, znači ne može, svak, ne može svak da razpozna. Zoru ne može svak da razpozna i zato samo kažem znači da sprovesti u pranksove aete, znači razmisle sami uzmi uzmi. Naci vidi koliko treba da proučiš 40 aeta. Koliko bi bio namaz i uzmiti obzir koliko bi bio ruku seđ da koliko je bila poslanika, da završiš i bili da bi bio opisnoći onako ko što je došlo hadismom koji su Bukhari i Ja mislim teško. Allah ne bi bilo zna. Znači ovo je bio zadnji hadis. Znači u nas la je kad ja'rifu ba'duhum ba'da. Ljudi skoro da ne bi znali jedni druge. Znači sovin ćemo sovi uh, sovi hadisom završiti. Allah tebareku molim. ان اسسنا ديننا الله على محمد وعلى اله وصحبه على الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح